Aquesta petita col·lecció de pedres de llam que tens al davant pertany al fons del Museu de la Garrotxa. Es tracta de destrals neolítiques que s'anomenaven popularment pedres de llam perquè durant segles, degut a la seva forma polida, punxeguda i afilada, es pensava que eren la punta petrificada d'un llam caigut a terra. Com que també hi ha la creença i la dita popular de que un llamp no cau mai dues vegades al mateix lloc, aquestes puntes de llamp servien com a mulets protectors i es portaven a sobre o bé es posaven als taulats de les cases o a les seves xameneies per protegir-se dels llamps. Aquesta creença estava present a la Garrotxa com també ho estava a molts altres racons del món, malgrat els detalls varien lleugerament segons cada cas. En alguns llocs es creia que els llams els causaven pedres que caien del cel, llançades pels déus. En d'altres, que era la mateixa terra la que es cristal·litzava amb aquelles formes un cop el llam la tocava. A alguns llocs eren fòssils i no d'estrals neolítiques, el que es consideraven pedres de llam, com ara els fòssils de peixos com la sípia, ja que també evocaven a la forma d'un projectil veloç. Sigui com sigui, es tracta d'una creença molt estesa arreu del món, propiciada per la negació de les evidències de l'evolució humana, però també per la por a les calamitats meteorològiques i a la necessitat de protegir-se'n. No totes les destrals que tens davant poden ser enteses com a pedres de llamp. Algunes sí, altres no. Això depèn de que algú les hagués considerat com a tals o bé que les hagués donat al fons sota aquests termes. Sigui com sigui, les pedres de llamp són objectes amb una aura doble, dues formes de vinculació amb el món aparentment contraposades, la científica, que ens diu que són d'estrals, i la simbòlica i religiosa, que ens diu que són rastres de llams, amulets protectors. L'article titulat Pretèrit Zolotins, que l'any 1934 va firmar Joaquim Danés i Torres, que també va ser director del Museu d'Olot, mostra i contextualitza la seva petita col·lecció de pedres de llam en relació a les col·leccions i problemàtiques del Museu d'Olot d'aquella època. En aquest article també s'entreveu la rellevància del que avui veuríem com arqueologia amateur, d'aquestes persones, sobretot homes de classe alta, que col·leccionaven, sovint buscant ells mateixos, objectes arqueològics. En alguns casos, aquests han acabat anant a parar a col·leccions públiques, malgrat que sovint de forma mal catalogada i amb procedències incertes. Pots anar al Saló Isabelí i posar la pista 3.